Dashkop ju prezanton emisionin Jurmëve të të dashurit Tot Profeti sallallahu alejhi wasallam filluan të vuanin dhe shokut e tij. Abdullah ibn Mas'udi ishte shumë i dobët. Një herë, derisa punjitej në një pemë, i zbuluan këmbët dhe shokët e tij filluan të qeshnin pasi ishin shumë të holla. Profeti sallallahu alejhi wasallam i pa dhe u tha A qeshtë një me këmbët e doptat të ti? Për Zotin, ata janë më të rënda tek Allahu se vetë mali ju hudit. Njëherë, Abdullajbën mes Udi qëndroj në këmbë para qabes dhe filloj të këndoj ajetë e nga surja Rahman. Kurejshët me njëherë e rëthojnë dhe fillojnë të godasin me qëtë mundin, Shokët e ti shkojnë dhe e shpëtojnë në pretyre Me i se ishte rahur keq A i pa nga shokët e ti E dhe u tha Për zotin dhe përsëris të njëtën gjë të nesërmen Të nesërmen shkon përsërit e qabja Dhe me zëtë lartë filon të këndoj Kur'an Kureshët e rrethojnë përsëri Dhe filojnë të rahin më ketë se si një dit më par Pas i shpëtoin shokut e tij, u thot përsëri. Për Zotin do ta përsëris të njëjtën gjë të nesërmën. Por profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Jo. Jo, mjafton me kaq." Për Zotin oj dërguari i Allahut, i thot përsëri: "Nuk më janë dukur më dobët se sot." Neher Ali i bën e bitalibin e pyesin Se kush ishte njëri u më trim për tyre A i tha Ebu Bekri Po përse e pyeti Ali u i tha Njëher Profetës sallallahu a.s. E rëthuan kureshët e qabja Dhe njëri e godiste Gjedri e shtynte Kurse i treti e tërhiqte për roba Në ato momente Vjen Ebu Bekri I cili filloj të shtyjë dhe u thosht e A do një të vris një njëri përshkak se thot Zoti im është Allahu? Atëher, atë alan profetin sër Allahu A.S. dhe filluar me Ebu Bekri Uk bejben me iti e shtyjë Ebu Bekri I cili u rëzua në shpin Uk beho qinë alanët që kishtë e veshur Dhe filloj të tako das Ebu Bekri në fityr po bëkret u fri fitura saçi nuk i dalloi hunda nga syt dhe humbi ndjenjat kur humbi ndjenjat kur eshet menduan se vdiç dhe ela ashtu e mbajtën në krah dhe e çuan në shtëpi kur arritën në shtëpi i than nënës së tij nëse mbetet gjall jepi të haj dhe të pij dhe mos e lejo të dal pa kaluar 3 ditë Pasi që usgjua nga e situatë, natën përmendet e bubekri dhe fjale e parë që thot është. Qëfari kanë dodër të dërguarit të zotit? Menetia këthenë, lërë Muhammedin dhe shikohalin tëndë. Por e bubekri i thaë, për zotin nuk do të ha dhe nuk do pi, të pi, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe motrë Omerit dhe pyetese çfarë i ndodhi profetit sallallahu alaihi wasallam shkoi nënën e tij dhe pyeti motrën e Omerit për profetin sallallahu alaihi wasallam por ajo i tha nuk di gjë pasi kishte frikë nga Omeri se mos e merr vesh se ka pranuar islamin por nëse dëshiron mund të vi me ty kështu vajtën në shtëpinë e Abu Bekrit Me t'i par, a i pjeti për profetin sërë Allahu a.s. Fatimija i tha, O Ebu Bekur, nëna jote është këtu. Mos ki frikë, i tha Ebu Bekri, a jo është me ne. A tërë Fatimija i qetësojë dhe i tha që është mirë. Ne Ebu Bekri u tha për sëri, për Zotin, nuk do t'ha dhe nuk do t'pijë gjë, Deri sa tumun bani rrezhkoi ta shoh me syjt e mi. Kështu duke u mbajtur te nana dhe Fatimeja, u nis pa ne shtëpin e profetit sallallahu aleyhi ve sellem. Me ta arritur dhe ta par profetin sallallahu aleyhi ve sellem tha: Falënderit o Zot. E profeti sallallahu aleyhi ve sellem shkoi dhe përçaoi fort. Ebubekri Për ta qëcuar profetin sallallahu a.s. i tha Unë nuk kam gjë ojë dërguar i Allahut përveç fityres Kuse Bilalin, radiallahu anhu, e ndzirëm në shkretëtir në kulmin e vapës E shtrinë për tokë dhe i vendosin si për kraharorit një gurë që e mbanin e dhjetë burra E rihnin me kam gjikë dhe i thoshin Kështu do të heqesh derisa të vdesësh. Kurse ai nuk thoshte fjalë tjetër veç i vetëm, i vetëm. Ata i thoshin thuaj lajt dhe uza, kurse ai u akthente. Unë nuk di fjalë tjetër veç kësaj. Ata e torturonin edhe më shumë pas kësaj. Ai u akthente. Dua ta them, por gjuha nuk e thot dot. Nga muslimanët që torturoheshin, ishte edhe Zubeir Ibn Avami. Gjëgjaj i ti e mbështilte në një rogos, edhe posht ti në disë të zjarin. Dhe i risa tymi e mbulionte dhe nuk merte do të frim, gjëgjaj i ti thoshte, braktise këtë fej, kurse aja këthente, nuk e braktis atë kur. Në këtë kohë, aja ishte vetëm, 16. Si pasu e kësaj Zuberi u sëmur në mëshkri Sa që profetis Sallallahu a.s. Ja lejoj të vesh mëndafsh Sa ati bën e biu e kasi Pas i pranoj islamin Nëna e ti i thoshte Ose të lesh këtë fe Ose unë nuk do të haa Dhe pi deri sa të vdes Dhe të turprohesh Pas i vra dhe nënën tënde dhe me të vërtet ajo që ndrojit tre dit pangrën dhe papir dhe elisa humbi djenjët pas ju përment sa ti bën e bivekasi i tha oj nëna ime për zotin nëse do të kishe një qindë shpirtra dhe të dilni njëri pas tjetrit me qëlim që të lehë këtë ruk unë nuk do e lija pra ndaj si përduash ose ha ose jo kur pakëm gulljen e ti, nëna, hëngri. Në këtë rast, Zotis brite a jetet e reja për respektimin e prinderve. Ne njeri unë e kemi orderuar për sjelje të mirë andaj prinderit të vetë, Lukman, 14. E nësa ata të dy të nëtojnë që ti të më përshkrua shmua shok, për qka ti nuk e kur farë fakti, A tërë mos i respektoa ta, po në qështjet e jetës e kësaj bote, të kesh mirë kuptim dhe tyre. Lukman, 15. Nga shokët që u keqët tretua në dhe vuajtën bashkë me profetin sallallahu aleyhu a sellem, ishte dhe familia e jasirit. Sumayye bint Huyat, e cishte mbi 60 vjeç atëherë, burri Isa Yasiri, te djali i tyre, Ammar. Të tre kishin pranuar Islamin, por po keq shtrojoheshin dhe torturoheshin rënd nga Quraysh. Deri sa po torturoheshin, profeti sallallahu alaihi wasallam kalon pran tyre dhe u thot: "Duroni, o familja e Yasirit." Pas i vënë takimi i ynë është në xhenet. Këto fjalë e tymruan Sumejën. E Bujehli nga zemërimi i madh mori një hesht dhe e goditi me të në vendin e nderit të saj. Kështu vdiç Sumejja duke u bërë martirja e parë në Islam. Kështu shohim që njeriu i parë që pranoi Islamin Pas Profetit sallallahu alaihi wasallam ishte grua. Ai qe forcoi dhe i dha vullnet pas takimit të parë me Xhibrilin alayhi salatu wasalam ishte po grua. Ne tani shahidi i parë në Islam është po grua. Dydit pas i vdiç Sumeja vdiç dhe burri i saj Yasir. Profeti sallallahu alaihi wasallam Kaloj pra ndjalit të tyre Amarit I cili e pyet O i dërguar i Allahut A kështu dhe të vazhdoj kjo pun? Profeti sër Allahu a.s. Ja këtheu Duro, o Amar Më pasë më ngre duar nga qjeli dhe lutet O Zot Më shiroje familjen e jasirit Me gjithse e ke bërë këte Pasë djetë vitesh Në beteje në bedrit vritet e bugjehli Pas beteje Profeti sallallahu a.s. kërkon amarin dhe i thot Gëzohu o amar Se zoti e mori hakun për nënën tënde Nga ta që u keqtretuan nga kureshet Ishte dhe habab i bën ereti A ti ja heqnin robat dhe e shtrinin me shpinë si për gureve të ndzehur në zjarë. Ishte mishi i trupit e ti, ajtje shuan të ndzehëtsin e gureve. Një dit, i lodër me fyërjet, për buzjet, torturat dhe padrecit që bëshin, shkojt e profetisë sallallahu aley vësallem dhe i tha, a nuk e lutë zotin për ne? A nuk e kërkon dimë dhe të nëndihmojë? Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte i mbështetur pas murit të Ka'bes dhe u dretua. Fytyra i uskuq dhe u dretuam me fjalët: Për Zotin që nuk ka Zot tjetër përveç Ti, ata që kanë çein parajush, ndodhte që e merrnin diku dhe ndanin në dyshë më me sharr. Megjithatë, kë nuk e bënt të braktis fen, për Zotin a i dhe të plëtsoj këtë qështje, dirësa të udhëtoj njeri ju nga san a në hadramot, pa pasur frik nga qëtër kush për vetë zotit dhe ujkot për delet e ti. Por ju jeni të nëzituar. Shohim që profetis anallahu a.s. nuk e ledhatoj dhe nuk u përpoj që t'ja pëzemër. Kjo, pas e vërteta që dhe triumfoj ka nevojë për burra të fortë dhe të duruar. Pëllumbat postar, kur i epe letra për ta dërguar diku, fluturonin pa u ndalur, duke duruar errrat dhe shiun, derisa arrinin në destinacionin e tyre. Le të mësojmë nga një pëllumb në mënyrën se si e mban mesazhin dhe e dërgon atje ku është urdhëruar kras vuajtjeve dhe torturave që hoqen muslimanët në këtë periud fituat të kësaj beteje ishin muslimanët. Êshtë një regull që thot që e vërteta dhe e mira gjithë mund dhe të fitoj. Ata që fituan ishin Sumeje, Jasiri, Bilali dhe të tjertë. Kurse humsit e vërtet janë Ebu Gjehli me shok, në beteje në bedrit Ebu Gjehli U vran gat dy djalmosha të rinj musliman. Nëse e sheh që realiteti rreth teje është i mbushur me korrupsion, mashtrime, rrushfete etj., mos ju dorëzo një realiteti të till, por lufto se e vërteta patjetër që do të triumfojë. E mira dhe e këqja i ngjajnë në shembullit të monedhave fals që hidhen në treg dha atyre të vërteta monedat e falsifikuara sa do që të jenë përhapur dhe dhe kenë mbushur tregun, ajo që do të nëtriumfojë është moneda e vërtejtë. Nëse hynë në provim dhe kopion, dije se je monedë falsë. Nëse mashtron me ndërtimin, dije se je monedë falsë nëse punon në media dhe publikut i paracet program e shthurëse dhe larkë gjdo norme morali, die se e një monedë falsë. Këto parime duhet që fëmijëve tanë të angulisim në mendje. Allah i madhërishëm në Kur'an pëthot. A i e leshon ujin, shijun, nga qieli, e si pas malësi së tyre rjedhin për roska, ku se vala bardh mbi vetë shkum të fryr lart. Shkuma e ngjashme është edhe ajo kur shkrihet metali në zjarr për të përfituar ndonjë stoli ose ndonjë mjet. Kështu Allah sqaron shembullin e të vërtetës dhe të pavërtetës. Për sa i përket shkumës së ujit apo të metaleve, ajo hidhet si mbeturinë, ndërsa ajo që usjell dobi njerëzve Ajo mbetet në tokë, e ratë 17. Hisoria gjithashtu në mëson që ata që jetojnë në vetëm për interesat e tyre vetjake, gjithmonë kanë përfundim një të mirë. Një pik tjetër rëndësishme dhe që javlejnë të analizohet është se me gjithse disa pre muslimanëve u vranë, edhe të tjerët torturoheshin në mënyra më që njërzore, asë një nga muslimanë dhe shokët e profetisë rallahu a.s. nuk përdori dhunën për gjithse, si të hakmarë. Me gjithë se se a rapta asaj kohë të gjithë ishin gjekëmdhehtë. Asë një pretyre nuk theu diqka, asë një nuk shkatërojë dhe asë një nuk vërau për të hakmarë. E gjitha kjo njërë pasi diçkat të tijlë nuk e pranon mesajji dhe rruga e profetis sallallahu a.s. Këtë e përment dhe një ajet në Kur'an, i cilu shpal për të njëtim problem. A nuk i vure re, atat të cile vë u pati thënë, ndal një duar tuaja pre luftës, e falen i namazin dhe jepen i zekjatin, e në njësa 7 djetë. Eshad. Një herë saati ibn Abi Waqqasi det një zënkë me një yobësintar e qelloi atë dhe gjakosi në kokë. Nga kjo ngjarje profeti sallallahu alaihi wasallam u zemrua shumë me Sadin. Edhe pse keq trajtoheshin, muslimanët ishin të qetë dhe nuk revoltoheshin. Ku se kurëshit, megjithse ishin torturuesit jetonin kulmin e revoltimit dhe zemërimit. E habiçme është se të gjithë personat që i keqtrajtonin muslimanët, si Ebû Jehli, Velid ibn Muhire, as ibn Væili, fëmijët e tyre pranuan Islamin më pas, si Halid ibn Velidi, Ikreme ibn Ebi Jehli, Amr ibn As. Edhe pse muslimanët u keqtrajtuan prej tyre, ata vazhdonin në rrugën e tyre. Nuk fyën dhe nuk o hakëmorën dajtyre me qëllim që fëmijet e tyre të mos i pengon të kjo për të pranuar islamin. Në një rast, kërë muslimanët morën në ropë një prej kurejshëve, Suheil i bën Amrë, o meri i tha profetis arallahu alivësallem, më lërt janë gjire dhëmbët e parë o i dërguar i Allahut. Por, profetis arallahu alivësallem ja këtheu, Jo, o, Omer, se ndoshta vje një dit që thot një fjal të mirë me cilën këna që Zotin dhe të dërguarin e ti. Në mes të kësaj krizë dhe vuajtje, Zotin nderoj muslimanët me islamin e Hamzait dhe Omer Ibn Khattabit. Gjatë kësaj kohë, Hamza mërë e vetë me gjah Gjdo dit mërë të kalin dhe dillte në shkretët i rë për të gjuajtër A ti nuk i bënde përshtypje as gjë tjetër veç gjahët Një dit dhe isa kthej nga gjahu I del para një vaz dhe i thot O Hamza, si pranon të shkosh për gjah Dhe nuk do të adish se qëfar i ndodh gjallit të vëlajt të tënd Por qëfar ka ndodhër? Pjeti Hamza A ju i tha Ebu Gjehli e ka ofenduar dhe lënduar si kur më par Muhammedin Kusë ti del përgja Hamza mori har ku në dorë dhe unis drejt qabes Kur arriti atë qe I largojnë njëzit që ishën grumbulluar Berisa arriti tek Ebu Gjehli të cilët ju drejtua me fjalet A e fyën duke qenë unë në fejnë e ti dhe me harkun që kishtë në dorë e goditi kokës dhe i tha, ma kthe po ta mbajti. Një nga të pranishmit e pyjt, a je bërë muslimano Hamza? Nëse mund është më kthe, ju përgjith Hamza. Po dëshmoj që aji është i dërguar i Zotit dhe nuk ka gjë që më pengon për këtë. Ebu Gjehli u tha të pranishmeve të cilët u revoltuan, Lërën i të qetë, si jo ofendova e ofendova gjallin e vëllajtë. Më pas, Hamza filloj të mendon të mbi ata që tha më parë, pas i kishtë e thënë po menduar mirë, por tani nuk bëndë të takëthajnë të fjallën. Kështu dhe pronë zoti kur dëshirom t'a uzojt dikë, nga emrat e ti është edhe Elhadi u dhe zuesi. At nat nuk fjeti, duke u menduar para çikiste thën. Të nesërmen shkonte te profeti sallallahu alejhi wasallam dhe i thot: O djali vëllait tim, kam rënë në një hall që nuk di si të dal prej tij, pasi e kam shumë të vështirë. Profeti sallallahu alejhi wasallam e ftoi të pranojë islamin. Hamza ja ktheu. Dëshmoj se ti e thuat të drejtën, prandaj Shfaqe fejnë tënde dhe moski i frikë se mua me vete më ke Kjo ishte surpriza e parë për profetin sër Allahu a.s. dhe shokët e ti Surpriza e dytë është kur Omer i bën hatabi pranoj islamin Nëse Hamzë e pranoj islamin në një qastë Omer e do të kaloj disa kontakte të ndryshme me profetin sër Allahu a.s. dhe me musliman të qirë Kontakti i parë Sa herë që profetit sallallahu a.s. gjente dikë për t'i folur rrët islamit, do befasohin nga omeri, i cilje dëtyron të personin të largohi. Profetit sallallahu a.s. nuk i thosht e gjë, me gjise i largohen të njerëzit. Njerëzit sa e shihin në të largoheshin pas e kishin frikë. Në një rast të til, profetit sallallahu a.s. i tha, o omer, asë natë dhe asë ditë nuk pëmële të qëjtë. Kontaktit dytë A i kishtë një sklavë që kishtë pranuar islamin. Një ditë e mërë dhe filon të rahme kam gjikë dhere sa u lothë. Sklavja kërë e pa që u lothë i tha, a e shikonë sësi të lothë i zoti, kurse mua më ka dhenë forcë, për zotin unë nuk jam lothër asë pakë. Omari tregon më pas që hera e parë që fillova të ndjeja diçka për Islamin kur më foli kështu spllavja ime. Kontakti i tretë tregon vetë që kam tin larg çdo gjëje që kishte lidhje me Islamin. Çdo nat që ndroja deri në agim duke pirë me shokët e mi. Një nat shkohat e vendi ku mblidheshin, po nuk jeta as një atje. Shkova në pjetore, por edhe atë që nuk gjitha njëri, duke menduar se ku të shkoj më lindi një mendim që të shkoj dhe të bëj të vaftë të qabja. Shkova që dhe pashtë që aty ishte Muhammedi duke u faljur. U afrova dhe filova të dëgjoj me vëmendje ato që le dzonte. Me që nuk ishte atë që tërkush, Profetis sallallahu a.s. ledzon të me zëtë lard nga suraja El Hakka Dhe resa po të gjoja Po mendoje me vete që këto që po ledzon janë të njashme me vjershat Në atë moment dhe gjoja që profetis sallallahu a.s. po ledzon të A i nuk është fjallë ndë një poeti Po ju nuk besoni El Hakka 21 Atëher me ndova jam fjallë të një falgjori Në atë qastë dëgjova që profetis salalloha valli vësallem po ledzonte Nuk është asë fjallë ndo një falgjori Po ju nuk përkujtoheni El Hakka 22 Atëher pyet a veten Qëfar është atëher? Dhe në atë qastë e dëgjova të ledzoi është zbritje prej zotit të botëve El Hakka 23 Kur dhe gjova dhe këtë, mu drith trupi dhe filloj të më bëjë përshty pje më shumë islami. Kontakti i katërt. Dhe risa po este një dit, shikoj një nga gratë të muslimanave me roba nga rkuar. I habitur e pyjtë, për ku kështu a motër? A ju i akëtheu, po largohem që të ruaj fejmë ti me prejushë. Omeri ja këtheu, nuk është gje mirë që polini vendin të uaj. Gruaj e që ditër nga ky qëndrimi Omerit, shkoj dhe i tha të shoqit. Omeri duke i si sikur dhe të pranon të islami. Buri ja këtheu, kujtonë që të bëhet musliman Omeri? Fër Zotin nuk bëhet musliman Omeri, dhe i sa të bëhet musliman gomari i gjyshit e ti kontakti i pest. Vazdoi në këtë dendje derisa filloi të dëgjojë që Muhamedi po i përçan njerëzit. Atëro zemrua. Vendosi të shkojë edhe të vrasë profetin sallallahu alaihi wasallam. Kështu, merr shpatën e lyhen me helm dhe thot: "Un nuk e di kush është e vërtetë, por ai po na përçan dhe un do të jap fund kësaj çështje." Dhe i risa deli jasht me shpat në dorë, takon një nga muslimanët që e fshih të besimin. Kure pa Omerën me shpat në dorë, a je pyet, ku je njësër kështu, Omer, do të shkoj të vrasë Muhammedin, ju përgjith. I friksuar se mos vretë profenë sallallahu a.s. i tha, përsi kërkon të vrasësh Muhammedin dhe nuk shikon motërën tënë dhe më parë. Omerën i ha bitur e pyet, pse, qfar ka bëra jo? Kanë dje kur Muhammedin, ja këtheju Kur dëgjoj këto fjal, a ju që mend Shkoj të shtëpije e motrës edhe troket në der Në këtë ko, motrë e ti me burën e saj dhe me habab i bën e retin Pële dzonin surën ta ha Kur motrë e i habë derën, o meri e pyet Qëfarisht ajo murmurim që dëgjoja? Asgjë, ju përgjitja jo Më kanë thënë që e bërë musimane. O, Omer, i përgjitët motra, po sikur feja që kam zgjedu të jetë me e minë se feja jote? A tërë, Omer, e që lonë me pëllëmbë, aqë sa filonë të rjedhën gjakë nga buzët dhe vati që kishtë në veshë, e qanë mishin dhe bje për tokë nga forët e pëllëmbës. Buri i motra si thëtë, O, Omer, po sikur islamet tjetë me i mirë se fea jote. A tërë Omeri filloj të aqëlloj edhe atë. Motre e ti, Fatimja, duku munduar të alargojë Omeri nga i shoqi, e i bje për tokë i libej që për ledzon të parasit vi Omeri. Omeri e shikon dhe i kërkon që t'ja japë. Ti nuk je i pasër, e thote motre. Shko lahu njëherë, pas ta i t'ja japë. Shko i dhu lahu dhe e muri librin, në të cilin ndodhej surja ta ha dhe filloi të lexojë Ta ha ne nuk ta shpallëm Kur'anin për të munduar ty ta shpallëm vetëm këshill për atë që friksohet kjo është pallje nga ai që krijoi tokën edhe që jetë lart E a i është më shiru e si që kryoj tokën dhe qijet e lartë. E ti është do gjë që egziston në qijet dhe në tokë, dhe gjë që gjendet më dy styre, dhe që ka në në dhe. Andaj, nëse bënë shprejhen, luqen, haptazi, a i e ditë fsheten, ma dje edhe më shumë se kjo. A i është Allahu, nuk ka zotë posti, ati i takojnë emrat më të bukur. Ta ha, Një, tete Pas i përfundoj ledzimin, pyeti se ku mund të gjendë të Muhammedin, sepse dëshiron të të pranon të islamin Hababi i fshehu brenda në shtëpi i tha, është në shtëpin e Erkam i bën Erkamit Kur vajtjit e shtëpia e Erkamit, trokitin e derë Brenda në shtëpi ndodheshin 40 burra dhe gra që mersonin me profetin sallallahu alaihi wasallam. Kur dëgjoi trokitjen Bilal i pyeti: "Kush është?" E Omer ibn Khattabi u përgjigj. Të gjithë brenda filluan të dridhen dhe u friksuan, por Hamza u foli: "Çfarë keni kështu? Bëhuni të fortë. Nëse ka ardhur për të mirë, le të vijë. Nëse kërkon të keqen, këtu më ka." pas e ordëroj Bilalin të habderë. Kur hyri Omer i brenda, Hamza nga pas e kapi për duarsh dhe pyet. Shtë ka siel këtu? Kurse profetis sër Allahu a.s. i thiri dhe i tha. Afrohu, o Omer. Shkon të profetis sër Allahu a.s. cili e shkund me dorë dhe i thot. A nuk ka ardhër koha të pranosh islamin obiri atabit? Në kohën e lutofolorit, profeti sallallahu alejhi wasallam bëri dy gjëra. E para, u dha dhënë të pranishmeve të cilët u friksuan nga Omeri dhe e dyta, njësi Omeri nuk njihte vetë sjelljet e tij. Atë Omeri thatë, dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij. Në ato çastë shtëpia ku ndodheshin gjymoi nga thirrjet Allahu Akbar. Mpas Omer i pyet Profetin sallallahu alaihi wasallam. O i dërguar i Allahut, a nuk jemi në rrug të drejtë? Po Omer iu përgjig Profetit sallallahu alaihi wasallam. A nuk jall ata në rrug të gabuar? Po Omer iu përgjig Profetit sallallahu alaihi wasallam. Ater, pse duhet të fshihemi? Pyet jome. Çmendim këtë Omer, i thot Profeti sallallahu alaihi wasallam. Unë them që të dalim tani dhe të therrasim se Zoti është më i madhi dhe se nuk ka Zot tjetër veç Ti. Ather, Profeti sallallahu alaihi wasallam i thot. Ti je Faruqu ndarës. Me ty Zoti e ndan të vërtetën nga e gabuara. Dali musliman nga shtëpia e rëkamit të reshtuar në dy reshta Në kryet të njerit Omeri dhe në kryet të tjetrit që ndronë të Hamza Kurse profetis sallallahu aleyhu sallem në mes dhe të gjithë rrisnin Allahu Akbar Kjo ishte dite e par në të cilën pranojë Omeri islamin Tregonë Omeri Me gjithë e dollum duke thëritur në rrugët e mekes Shumë njerës nuk e dini që unë isha bërë musliman Kështu që vendosat të njoftoj të gjithë për këtë. Shkoat e shtëpia e Bujjhelit dhe Trokita. Dherën e hapi vetë Bujjhli, të cilit i thashë, a nuk e ke marrë veshë o e Bujjhel? Qfarë më thaë? Dëshmoj se nuk ka zotë tjetër veshë Allahut përse Muhammedi është i dërguar i ti. A ju përgjithë? Ma prishe këtë ditë o merë dhe embyllë e derën duke mërmëritur të njëtën gjë bërë edhe me Ebu Sufjanin. Me gjitha të nuk njëtë në ngopër, dëshiroja që gjithë bodat të amerte e veshë që unë isha musliman. Pyjeta se cili është ajë person që të shto fjalë që të gjonë nuk i lë njëri pa i treguar dhe më thanë që është Gjemil i bën Muamil. Shkoa dhe i thashë, dë gjohë Gjemil, të të treguj një sekret, për më si thuj kujtë. Mirë më thaë, unë dëshmëj se nuk ka zotë qitëve përvesh Allahut dhe se Mohamedi e shorobë dhe i dërguar i ti. Nuk priti sa të përfondoj fjallë, por filloj të vrapoj në rrugët e mekes duke bërtitur, o oh, kure shitë, o meri ka pranuar islamin. E dhja që njerëzit do të grumbulloheshin të qabja, prandajnë zitova për atje. Kur arritëa, filluan të më godasin dhe t'i godasë, dhe kjo vazhdoj deri sa më lanë në forëtët. Kur pas e nuk pëmënda eshin, kapa njërin për tyre e shtriva për tokë, e javura gishtat të dy sytë dhe u thashë, o më linjë të qetë, o djanë zjerë sytë, dhe atëherë më lanë. Ukëtheva në shtëpitës shlodëm, por nuk mund të flia deri sa im blodha familje dhe u thashë. Nuk do t'ju flasë dhe nuk do më flisni Dere sa të dëshmoni se nuk ka zot tjetër veshë Allahut Dhe se Mohamedi është i dërguar i ti Gjali ti vogël Abdullahu e thot O baba, unë jam musliman që pre një viti Por e kam bajtur të fshehur prej teje A të romeri e kapi dhe filloj të agodaz duke i thënë Si e kem bajtur të fshehur dhe me ke len mua në humgje deri tani Po sigur të kisha fdekur jo musliman Tregon Abdullahu Saher që e kujton të Pas disa vitesh Më godiste dhe më thoshte Si do e lije baba në humbje O bir Kretë që që përmendëm Ndodhi në ditën e partë të Islamit të omerit Hasan el Basrio thot Do të vi Islamit ditën e kiametit Dhe do të kaloj para muslimanove Dhe do të thot O zotë Kë më përkrahur Kurse kë më shgënjeju Val Qëfar dhe të thot për ne Dhe eri sa ta ri të komer Dhe të shkoj Dhe të ta marë përkrahur dhe të thot O Zot Isha i pa njohur Dhe eri sa u bë musiman në kibur Thot Abdullah ibn Abasi Vashduam të jemi të përbuzur Dhe eri sa pranoj islamin omeri Dhe nuk mund të falishim Me zë në qabe Dere sa pranojë islamin omeri. Dërguar i sallallahu aleyho sallem të regonë, kam parë një ndër që ditën e kja metit njerëzi do të vinë të veshur me këmisha, se cili do të ketë veshur këmishë si pas besimit. Disa do të akenë këmishën dere të kraharori, disa të tjerë dere të qafa, e pashë omerin që dere sa vinte e tërhiqë të, të zvarë këmishën e ti dikush e pyeti me çfarë komenton commission o i dërguar i Allahut ai tha komisha është islami autori tekstit Omar Khaled lexoi Qenan Ismaili Ilustrimi artistik Florent Rustemi